Треба послугуватися словом перекладацький, перекладацька мисль і перекладацький недомисел. Кунзич. Звісно, в наведенні на початку фрази треба було написати перекладацька робота. Пиковий чи виновий? Із якогось часу київська опера стала друкувати на своїх афішах назву п'єси «Тикова дама» замість «Винова краля», як писалося і говорилось раніше, як наводить і тепер українсько-російський словник Академії наук України. Нагадаємо назви мастей у картах. Вино по російському пікі, жир трефи. Дзвінка бубни, черва – черві. В якому масті виходити? Нащо жир, коли треба дзвінки або вина, нечуй Левицький. Від цих іменників назв мастей творяться і відповідні прикметники. Виновий, винова краля, жировий, очі витріщив, як жировий туз, номис. Дзвінковий, дзвінкова краля, словник за редакцією Кримського, червоний, у буденні дні, все в халатику та в халатику. Аби так вискочить, боса, підтикана, а тепер бач, як краля червова. Рябокляч. Нагадаємо за одним заходом і українські назви фігуру картах Нижник або Филька по-російському валет. Храля – дама, король – король. Від зображення нижника на картах походить образний російський вислів «Ліжать валетом», цебто ногами поряд, а головами в різні боки. Який по-українському буде «Не лежати валетом», як надруковано в одному сучасному оповіданні. В хаті було так тісно, що декому довелося спати валетом, а лежати метусь або «Митусем». Ми з вечора полягали, як треба, а вранці метусем лежали, бо вночі дуже ворочились. Славник Грінченка. Наш народ послугується всіма цими словами, а ж нема чого цуратись їх українським театром, пресією, художньої літературі. Подібний чи такий? У нас повелося в усній і письмовій мові не тільки вживати прикметника подібний у значенні схожий із чимось чи кимось а й отожнювати його з висловом такий самий. Ба навіть більше прикметник подібний майже витиснув з ужитку займенник такий. Подібні вчинки недобре характеризують людину. Подібних прикладів можна навести що багато. Інколи це призводить до того, що двозначність беззаглядно вживаного прикметника породжує непорозуміння. Візьмімо фразу. На подібні видання є великий попит. Про що в ній говориться? Чи про те, що покупець вибирає схожі видання, чи йому до вподоби видання такого гатунку? то чому не написати «на такі видання є великий попит»? Так само чувається певна значеннєва різниця між висловами «подібні помилки» і «такі помилки». Мабуть, слід було б залишити за прикметником «подібний», тільки значення «схожий». Вона була так подібна до тієї, що загинула на фронті, ткач. Коли йдеться не про схожість, тоді треба користуватися займенником такий. Христів вперше доводилося бачити таке диво. Панас мирний. Помірний і поміркований. Хоч як це дивно. Але і освідчені люди часом помиляються щодо слів «поміркований» і «помірний», ставлячи одне замість другого. Зима цього року була поміркована.